أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوفي بأهدكم وإيايا فرهبون وآمنوا بما أنزلت مسدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي سمنا قليلا وإيايا فتقون مقصد ده صورت بقرا بیان د تلور و مسلو ده اول مسلہ ازباد توحید دوئیم مسلہ ازباد د رسالت درین مسلہ جہاد فی سبیل الله او تلور و مسلہ انفاق فی سبیل اللہ صورت په تلور و برخو کے تقسیم دی اوله برخه سل آیاتون ده پدی سلو آیاتونو کې اوله مسله اثبات توحيد بيانيغي دویم برخه 213 نه والا 213 پګه ويا پوره ده پدي کې دویم مسله اثبات رسالت ثابتيغي بيانيغي دریم برخه 219 نه والا 253 پوره ده پدي کې جهاد في سبيل الله بيانيغي او څلورم برخه 279 نه والا تر اخره پوره ده پدي کې انفاق في سبيل الله مسله بيانيغي بيد اولي سجه سل اياتونه د پدريو بابونو کې تقسيم ده اول باب سل اياتونه اول باب سل په دې شلو آیتونو کې بیان د دری دریو ډلو هغه درې ډلې چې په سورته فاتحه کې مختصره بیان شوی وي چې په سورته فاتحه کې مختصره بیان شوی وي پنځو آیتونو کې د مؤمنانو پنځه صفات حکم د دنیا حکم د آخرت دو آیتونو کې د منکرینو دو صفات حکم د دنیا حکم د آخرت نها ایتونو کې د منافقانو لصفات حکم د دنیا حکم د آخرت او آخرت کې مثالونه د اور مثالونه د اور او د پڅورو ایتونو کې اور مثال د پرد او د مثال د منافقانو ایت نمبر 29 تر نه دې شرم په دویم په دویم باب کې عام خطاب ټول انسانانو ته چې ای و الناس عبادوا ربکم رب په کې یو منې کې خپل رب سبل مشرک وې په دې معنی د دلائلو فی تفریق را فلا تجعلو لله اندادو وانتم تعلمون آیت نمبر دلوشتم کی تلور خبر و اثبات در رسالت صداقت د قرآن دلیل و وحی متعلبر دلیل آیت نمبر پنزوشتم کی تخویف آیت نمبر شمگوشتم کی بشارت آیت نمبر پنزوشتم کی بشارت آیت نمبر چلوروشتم کی, چلور کی تخویف پنزوشتم کی بشارت کامل او آیت نمبر 26 کې د فدا اعتراض آیت نمبر 27 با نو ورسته و بیان د نیعام اربعه تلور نعمتونه یو د نشته مشتک لري نو کیف تکفورون بالله دوی هم نه مد زمکه ټولې منافي مستا د پر پیدا کړي نو کیف تکفورون بالله دریم نه مستا سو بابا معزز کو په فاریختو باندې نو کیف تکفورون بالله تلورم نعمت مستا سو بابا یو لغزش خطا شوی واغه می ورته معاف کړه نو کیف تکفورون بالله اخر کې ترغیب قران او تخويف د قران لأ. بآیت نمبر چلويخنه والا تر شپق نوي پورې د دریم باب فروشه ويرې پرونی سبق کې پر دریم باب کې خاص خطاب ده بنی اسرائیل ته بنی اسرائیل الله اوس خاص کوي چې ګوره کدا غنور خلق یې مکه والا یا د ارض گیر چوکم نور خلق دي گیر چا پیرا کدا خلک نه مني یو خبره جوړي دي چې چېرې دوت پیغمبران نه دی, دی راغلي را ډیر را مودا او تاسو ول نهې تاسو خو پیغمران راغلی دي په سوو کالو کېڅونه زونه پی غمران راغلی دي کتابونه راغلی دي تاسو وریددي ممس ان کار بل په تاسو منیتونونه زیاد ديناغا ټول نیمتونونهغا ټول احسانه د الله او د دوی پلیتانې ګندونه په دی باب ک الله ورته بیاې په کوي او د دوی کوم حثیت دی هغه الله و یادستاسو خو دغه یت دی ما دغه سیت او تاسو دغه دغه چ اوول شپغا ایتونو کی اول رکو کی دره اول رکو بو ته تمهیدا دره پلیتیا نه خباستون ده یهودو بیانې چې اصل کی ده یهودیت اصول دی او دره خصيفات د مؤمنانو بیانې چې اصل کی ده حقانیت اصول دی یو تحریف ده یهودیتو پلیت عمل یو تحریف کیتمن او یو ترک عمل او در خصفات در ممنان و صبر صلاة ایمان بالآخرة فراني سبق كي منغا اول آيات ما بیان بيان اكدو چه بده كي اللا بن اسرائيل تا اللا خطابو كي او بن اسرائيلو نمنغو من كي اسرائيل دا اللا بنده تاويله كي پا ابراني جبه كي جبكي. او دا اللا و ريادهي بن اسرائيلو تا چه تاسو دبل چا چه بندگي كويه نو متاس خدا غچا اولاد چاغه خپل د الله بندهو د الله بندگی کولا تاسو وړي د بل بندگی کوئ بل زمانه متونو دی په تاسو باندې کتابونو مې را لګري د ازان نعمت دی پیغمبرانو مې را لګلی غزان ته نعمت ده نور نعمتونو چ اس لکه فرعون مخلاص کړي مخیاتون کې براش ان دا نعمتونو مې درمني کړي نور ډېر نو وعده وعده ما وعده چې تاسو رمه زم ما غواده چې ما سره مکړي دا غوړه کوي زما کتاب اگه او زما کتاب که دا اوچه اخیر پیغمبر برازی اخیر کتاب برازی دا پورا که دا وعده ویسا بخپل وعده پورا که ما چکون می توصر ده ننینی سبق کې الله ترغیب ورقی قرآن طرف تا چپا قرآن معنی ایمان راوده و آمینو او ایمان راوده بی ما پاق کتاب مانده انزل تو چه ما را لگل ده مصد دیکن گره انزلته چې مار علی ګلره دلتا صداقت د قران بیانې چې دا قران تاسو چې دا خیال ده چې دا خو د محمد علی سلام کتاب ده د زانه د بیانې زانه لګیاوي نوذ بالله الله وینا د زانه خبرې نه کوي وما کو ان هوا. سو د نجم کې ورآشي او د بیان نه کوي د خپل خواهش نه بلکې به ما پا کتاب باندې مان راوړ انزلته چې مار علی ګلره دا زما کتاب ده، زما خبری دي دما دا, دا, دا ده مصد کلل ما تصدی کوون ک لیما دغ کتابونو معاکم چې تاسو سره دي تصدی کوون کې چ مطلب د دی دوا معری دي دو مطلبونه دي یو مطلب د دی دا دی چې دا کریم تصدی کوي ستاسو د کتابه ستاسو په کتاب کې چې کو پیشیان شوي دي د نبیله سلام باره کې یا د قرآن باره کې یا د سحاب و باره کې او دا قرآېکریم راغلی دی اوغ پیشگویانې چې په پخوانوو کتابونو کې شوي دي هغه او سر اختیا کوي نوکه چې د تاب ددي کتاب نه د قرآن نه د پیغمبر نه ان کارو کوي دا ته د خپل کتاب نه انکار کار دا خو ته د خپل کتاب منکر جوړېږ دکه ګوره زمونږ پهدينین کې د ایام محدي یا د ایثال اصلسلام د دوباره رالو. دا په شنګونی شی په حدیثو کې کنا او صحیح حدیث دي او دسي احاديث د عيسى عليه السلام چونکو درتهک احاديث هغه متواتر احاديث دي اکثره انغه درجه ول احاديث دي کمزور درجه ول دین نه ځکه دا کیسره ترلې خبر ده د عيسى اسلام السلام کار قران نم انکار د احاديث نم انکار ده کفر ده. دی بهر حال نو او یو سره هغه د عيسى عليه السلام نه منو اصل کې اس اصل خلا کی د نبی اسلام حدیث نه منکر مونکرده حدیث ته ځکه حدیث کراغلی کنه چې عیسی علی اسلام برازي د عیسی علی اسلام راته چې څوک نه یا د امام مهدی راته چې څوک نه مونی حدیث نه اصل کې نو په دې بځونه الله ورته مصدق کلم تصدیق کوونکې د کتابونو ماقوم چې تاسو سره ده د دې قران پره تاسو ده د پیغمبر پره تاسو ستاسو د کتابونو تصدیق کیږي ستاسو د کتابونو چې پیشګویا نه دغه اختیاکيږي زګور د قران چې کوم پښو بیان کړي دي چا غیر اختیاشي خو خوشالي وکنه چې ګره قران حق کتاب دی په پښو بیان دی اختیاشوي حدیث کې چې کوم خبره شي دا خبره اختیاشوي نو موږ له ثابتېږي چې د زمنګ دین حق دی چې تواله سوال مخ کې ویډیو هغه وزدار اختیاشو دا ری تاییدو شو دا خبرو آکا کاون نه شو نو دا غره تاسو دا قران نه مننه دا خو تاسو د خپل آ درژ اب خپل کتاب، تورات را زبور زبورې اننجیل هغه درژ ثابتته وئ دکه هغې کې خو همې باه کیک شو که نه خری پغمبره ک دی نه بعد خوون راتلل ش لري او چې تاسو وای چې دغه پیغمبر نه دی دغه کتاب نه دی او داس کې خپل کتاب جوټلائژې ت خپل کتاب درژتیا کې نو موسد یو خو معنی معناو دي چې موس د کلل ما تصدی کوون ک دی د قرآه لماد هغه کتابونه معكم تاته سره دي تا تا سره توراده دا قران دغه تصدیقې تا سره زبور ده دغه قران دغه تصدیقې تا سره انجیل ده د قران دغه تصدیقې هغه کی چې کوم دي په دې کې هم شوې دي هغه او د قران او په دې قران کې هم مګر نه د پیغمبر اسلام مګر نه بیان شوې دي قران هم مګر نه بیان شوې دي هغه بل مانا دا مصدق لمت تصدیق تصدیق کون کړي دا قران لمد هغه مسلو معقوم چې تاسورب تاسو کتابونه کړي تاسو په کتاب کې او مساله توحید دا تاسو په کتاب کې الله توحید بیان کړي توحید مساله را لګلې وا فتورات کې زبور کې انجیل کې زکه نور مساله خنوي بنیادی خبره بنیادی خبره په په کتابونو کې یو خبره غو توحید وا رسالت وا اخیرتا مو خو یو خبر پکړه توحید وا لکه تاسو غوړی سور بن اسرائيل د پینځل سم سياره اولنې پاڼه غوړم ستورات کې الله چې ویلی وو چې تورات کې سره غوړي وو پینځل سم سياره اولنې پاڼه سور بن اسرائيل آیت نمبر دویم آیت نمبر دویم سورته بن اسرائيل پینځل سم سياره اوله پاڼه ده وآتینا موسی الكتاب او ورکړې موږ موسی علی السلام ته کتاب وجعلناه او غرځول موږ دا کتاب د موسی څنګه ورکړې هودل بنی اسرائیل هدایت د پاره د بنی اسرائیل دی هدایتو مسله په کی دعوا مسله په کی دعوا چې الله تتخذو من دونی وکیلا چې موږ غرځوي به زمانه بل ذمہ دا مسله په کی بیان شوی و را ک کو هز نه پهغیرره بل زی موار نهګ نه د به چزی موار به بلي نه د مرضونو زی موار بلي نه د ایزد زی موار بلي نه د د ری زی موار بلی او نه د تکلیفونو زی موار بلي نه به د قانونزی م نهبل دو مواري وکیله زی موار صرف او سر وله دا مصره په توات ک بیا او هم دغ مسه قرآ ک بند شوي ده لکه صورت د مضاملو نه تمهسی پاار کې صورتې مضامل نهتم چې پاره کې آيات نمبر نهم آيات نمبر نهم سوئة مزامل نهوشتا مسي پارا دو لسم در لسم روکومنس رب والمشرق والمغرب رب دمشرق والاو ده والمغرب و رب دمغرب والاو ده یا رب دمشرق و مغرب دسم ویلشي یا رب دمشرق والاو دمغرب والاو دسم ویلشي لا اله الا هو نشتره بلزی موار مگره والله ده نو نسی دی الله لز وكیلان دی تورات کې ته ویلي وله چې الله <سؤال> تتخذو من دونی وكیلا پسربن اسرایل <سؤال> کې یوه زمانہ بغیر بل <سؤال> زموار نه نیسي قران کې لته وی فتخذوه وكیلا نو نسی دی الله لاله وكیلا دی مواره نو قران ورته تصدیق کړه د تورات تورات کې کوم مسله بیان کړه وله هغه قران کې بیان شوه نو مصدق کلمه د س نورم ډیره مسری دي دغه یو نو منه تاسو ته خو دهله چې مصدق کلمه تصدیق ما لمه د هغه مسلو ما کوم ته تاسو ردي تاسو ردي څه متن کتابونو کې دي اغه یو مثال تاسو ته ماو خو دهله چې په تورات کې الله ورته ویلو چې زمانه بغیر بل ځای موارد بند نيسي او همدغه مسله قران کې مله ځې په ځې ویل ده زمانه بغیر بل ځای موارد نيسي او تصدیق کوونکې د کتابونو ته تاسو رده مصدیق القلما تصدیق کون کلا کتابونو یا د هغه مسلو ما کوم چې تاسو سره دي ولا تکونو اوله کافرین به او مکه گی اول انکار کون کی به په قران باندې دی وی اول انکار خو يهود نه کوي قران نه اول انکار د قران خو نه د پیغمبر اسلام نه خو يهود نه کوي سیانو کوي اول انکار د قران نه مکی والو کوي ابو جهل عبد د نبی تربوران پل کلی ولا اول انکار خو غو کړې به چې نبېستم لاړو مديني له بيال ته يهوديان او مدینه کې بکه کې خو يهوديان نه و او نه عيسيان به عيسيان هم نه و چې تا سفر باندې بتل راتلو کاروبار مارو بار د پارا نو اوهالا يهوديان او توي اول بني سريو تاسو اول انکار کوي انکه مجوړو مجوړوګي داوي نه اصل کې ګوره ولې جواب داره دا يهودجو او د عيسيان يهود اصل کیسانم کی. نه د يهود اکثر مليانوخه يهود کی اکثر ډله دل mula dala wa د يهودیت او د عيسيان چې کوم داده دي دا مریدان اصل کې د دا عيسيان داندغه د دا يهود مليانو مریدان وو ګوره درې کبلي وي د يهود او بنو نذیر بنو کورېزا او بنو کینوکا د بنو کینوکا چې واده د يهود اميان وډلوا دا درېمو قبيله چوا دا په يهودو کې امیان اميان وو کاروباران کاروبار والا خلکو زرگران غونته وو اکثره کار زرګري وو او دا غوډل چې په يهودو کې بنونظير او بنو قريزه د مليانو اکثره دګ دمو د د بنونظير او بنو قريزه کې د يهودو غټ مليانو قاب ابن اشرف د غټ مل او چې بنبي اسلام و یو صحابي لوي چې دا به څوک وځني صحابی راج شویزه به وایې اوجنما هغه تی زاور شپه لاړو کابی به ما غټ مولاو خځه دروازه وتوټه کوله د شپې نو د رمولات شته وته کا هغه ورته صحابی تاسو مل کار ده ویته لو یا خروزه ما بیرته لاړو خځه وتوی غره مزه ما د بیډي بوی رازي د مولاله خځه ویلې هغه تی ناده ملګره ده صحابی وتیا دی خمر ګره ما چې مازه دې پرد کار چته کوي شي بار هلاړو سروته ایا تا لاړو وته یې ور دي سره له سکوله بوینځي وره خو مې پلانکیټر د اتر خبرې مشور و پاره بو کې وسم کې مته کې مته یې ته د پلانکیټر لگاولې و تر نږدې دا سره ور تر نږدې کوی سر کې ونی و له کې بچا کوو اله او نور کسانی ته و درولې و بس توچا قوانې په دې خېره کې وره نور لاړو نو کاوی ابن اشرف و دې موليان عبد الله ابن سلام د مولاو د يهودو خدای مې مسلمان شو رضی الله عنه صحابي شو طوفې نو ډېر غړ موليان په دې يهودو کې وه تو الله ولا تكون اول کافر به او مکی گتا سو اول انکار کول کی په دې قران باندې مطلب ده ستاسو دا انکار سبب ګرځي د نور خلکو خلقو انکار د مولا سړي انکار سبب ګرځي متعدی کیږي د نور خلقو انکار تا څه مطلب چې مولا انکار کوي کی خاميان انکار کوي کنه امه د چا په دین دي کو د مولا په دین کې نه چې مولا وې چې پلان کې بلانکی بلانکی دلته کافراندي आम्ही نه ویجي ځانګه د ښکا ولې مولوي صفه توکړي دلته کنه چې کوم خلک غړاندي هغون تقليد کوي دي مولیانو پسې خپلې سوچ نه کوي دا وایي چې بس من مولاوي بلانکی کافر دي بس بلانکی کافر دي او کوم چې څوک سوچ استعمال کوي ذهن استعمال کوي هغه ورګه زه خودا مسره واورم چې بلانکی وایي زه د مدته خو واورم به خپل چې دته څه د څه او په خپل فیصلو کوي چې زه حق خبره چا وکړا وخيار خدا خداکاری لیکن اکثر خلک خوښیار نه یی اکثر خلک اوس رواني رانده یو چا پس الله وی چې تاسو د انکار د سبب د دې ګرځي چې هغه عامیان يهوديان چې کوم دي ساين چې کوم دي هغه هم انکار پیغمبر د پیغمبرنا هغه هم انکار کوي د قرآننا بلکې مکه کې چې کړه نبی اسلام رورو پیغمبره داوې وکړله داوې ورانې کړ دا دا خلکو ته د مدیني نه به فتوی ورکولې یو څموده باده چې کله نبی اسلام مشور شو او دا داره وبو علاقو ترسته د غنوم لاړو چلته چړې راوتهره هغه دا, دا خبري کئ نو په دې وجه منه یو تو چې تاسو اویل انکار کوون کی مگر زه زه تاسو موليانې تاسو په تورات باندې پويږئ په انجیل باندې پويږئ تاسو په زبور پويږئ تاسو په دین پويږئ چې ها کوم اصل کومه وړه باطل اصل کومه وړه تاسو په دین پويږئ چې پیغمبر کوم نخي تورات کې بیان شوی د هغه اختیادي کې اختیانه دي ګوره مخکم کړي وه یو حدیث کې راځي او صحابي وي وای زو روکه مښومو ما او ذکر مخه ته برنډه او په دې برنډه کې ناشته ما ودی کې په مدینه کې د مدینه صحابیو انصاری صحابیدې ودی کې یو يهودي مولا میدان لراغو او مسلې شروع کړي امدا مسلې کوله 4 سال یو الله موارد ده هغه توحید بیانولو د يهودي مولا ښا پیغمبر اسلام الله نو نو خلک و را ټول شو د مديني خلکه او دی مولانه پښتنه وکړه چې دا مساله کې تا به د خبره دلیل تشیرې چې تبي ارسل الله کوي هغه طورا کې دا مساله خو کنه توهیدہ تاسو به د خبره دلیل تشیرې وي ما به د خبره دلیل دار د دا مديني نه د مکه او یمن چو ده په یو لار باندې رازي مطلب مغرب طرف مثال خبره مغرب طرف ته یمنم رازي او مغرب طرف مکه رازي د مديني خونه و دې دې مديني طرف لکه مکی لاسکو و چې دې خوانه وي وسړی راضی او دا خبرې کوي او زما دلیل ما غا سړی ده چې هغه سړی روته دا خبرې چا و ته کړې وې تو راګه پښین ګویا نشوي چې دغه اله حجاز علاقو ترنوب وسړی جګیږي هغه اخیری پیغمبري هغه هم دا مسلې کوي دغه مولا خبرې څه زده کړې وې ما خپل کتاب کې زده کړې وې دغه زین وسړی راضي باقي طرفه یا یمن یا مکینا مشخصه لا کاه نوم معلومه بس الله یو علاقې کې دغه علاقو کې مجاغرا شيغه بم دا خبرې کوي او زم د حقانيت بم دا دلیلي هغه صحابي و چې کله نبی اسلام راغو او بدینه ته هجرت وکړو و اماغه مولا انکار وکم و منې ایمان راړو اماغه مولا انکار و دا پیغمبر نه ده هچ مون ته وی دي لکه پیغمبر راضي کنه و اماغه مولا چو ومنو ورغه پړلا مونږ و دې چې مولي ستا مون ته ویلو یو وی ټایم کې چې دا لکه دا ماغه سړې ده نخې خو اماغه دي کوم چې تاسو ته خو ده لوي و نه دا غن ده دا غ د دا, دا غ نخې نه انکار وکړو د د دوی نیمه ټونه خلکو عامیان وبین کار کړي په يهودو د سياانو زكوات الله وي غره عبد الله بن مبارک رحمت الله له د امام ابو حنیفه او غټو شاګردانو کېده مشهور شاګردانو کېده عبد الله بن مبارک او د درې باندې ورکوې وه هل افسد الدين الا الا الملوک والاهبار سوء ورہبانها دن و زمونږه اکثره آدمل اسلامو والله تراخیره پورې و دا و و دی چې اکثره توا کړړی دی ناکاره باچانو تبا کړی دی باچانې خپل فا د پاار استعمالی دینه خلکو جذبات پرار خپل ځان د پرچو کوې د پااره خلکو جذبات په راپارې دی د پااره چې کوي چې خپل ځان بچېباناکاره باچانو دیول احبار اوسین ناکاره اخبار ه بر ده ناکاره مولیانو تباړی دی پول دیدونه ک ی ودیتو کیتو که زمونږ د اسلام د او وروبانو او ناکر پیرانو تبا کړي دي پوش نو زکوت الله وي ولا تكون او مکی گئی اول اول انکار کوه کافرن انکار کوه کی به په قران زک که تاسو انکار کوه تاسو د وجنه دی خلق انکار کوه په دیو زمانہ کوس مونان قران شروع کوه په جماعتونو کې نو دی خلک دا جہالت چ کوز دی دا زميرونه چ خلک مړي دی دا ټول به تر صحیح شي تون لاند جبا ختم شې خو چې قران شروع کو د دوی د وجه نړیوال خلق په تیرو کې پراتی دي د دوی د وجه نړیوال په توحید نه پوي د دوی د وجه نړیوال خلق په دین نه پوي چې شرک تشلوي لريږي په دین نه پوي چې توحید تشلوي لريږي په دین نه پوي چې دا سنت تشته ویل کی وي سنت ویل کیږي چې بس ا برېت او سنت دي ویل کیږي چې ماشوم نه سنتو کا به دا سنت دی وی یو یې ا سنت ډیر ډیر ویل کیږي دا وا ده سنت اگر د شمال چراوډي فیسبوک کې ریکلکوي کنا وایي سنت محمدي ماده کو د شمالم راوړو اته سنت محمدي د خصونات د کافرانو ولوادنه کوي کافرانو واده کوي کنه کوي هندوانو واده کوي کنه کوي واده کول محمد د نبي سنت نه دي بلکې واده په طریقه د محمد اسلام کوله سنت دي چې دي ته خرافاتونه کوي دا سنت دي واده خو عيسایان هم کوي يهوديان کوي هندوانو ټول کوي دا اوس په کې باز د دې ځمانه کې ډیر خلک دې چودونه ختم شولې قوه ده خو هر دین کې او خاص واده کول د نبي سنت نه د خو خوانه روان دي پیغمبرانو ټول پیغمبرانو سنت دي بلکې د پیغمبر په طریقه واده کول دا سنت دي مګ سنت په چل نه پويږي په معنا باندې ولی موليان پوي کړی دي او سواله تشترو په آیت کې سبب ذکر کړي چې ولی داخله کې انکار کړي د قران نه ولی داخله په د موليان چې دي ناکار موليان خوله ما خوله ما ګوریا خوله ما خپيران خو اغه وښیر دي وای چې جيسپير سه ا جيسپير سه و جيس و جيسپير کا موريد کي عزت نه هو محفوظ اساس خبيز پیر, پیر کو میرا سلام ه او جيسپير کي اداو سے سنت کا او حضور ایسے حلالي پیر کا بندا غلام ہے و هغه پیر چې دا غره د مرید او یا د مولا دا غره د شاګرد مې عزت محفوظ ني، عقیده محفوظ ني، دا غسه خپیس او خپیس مولانا وې زموږ سلام دی ورته. او هغه پیر مولا چې د سنت او عادت هغه د نبی اسلام سنت شي دي، غټ سنت د پیغمبر اسلام قرآن بیانول دي. په سنتو کې غټ سنت د پیغمبر اسلام قرآن بیانول دي. دې قرآن د پر نبی اسلام مک پر خیره خان. دې قرآن د پر نبی اسلام ديار له سکاله تکلیفونه دي. ځدا قران پریدا د مکی مشرکان ورته وی پوه شو دی, دا دی. دا دا دا قران لپاره تکلیفونه غالي دي غړ د پیغمبر غړ سنت دی دا صوب جهادونه چشوی دی دی قران لپاره شیم د قران عملي کړي قران کې وتوی جهاد وکه همدغه قران عملي کړي جهادونه کړي دي او د ملګرو قرباني ورکوړي تکلیفونه ورکوړي دی دی قران دا د پیغمبر غړ ځینه کوم پیر مولانا د سنتو ادا راخيږي او کې د سنتو اداوي ان پیغمبر پلار ما رواني نو غټ سنت چې پیغمبر قران بیانول دي به دا نور سنت او پرسي دي د پیغمبر پلار ما نه غمو خادیه او ماملات و غیره غیره درغسي پیر د بنده د غلام دي درغسي او درغسي پیر موږ به غلامانیو دو خو خو ورته موږ نه رسېګو حق پرست علما دي دوی په خلاف خبره کول د الله عذاب له کول دي شر پهې دا د چېقرران خو بیایان که نه شرته کې دا چې په حقه مسلا درږي که نه پوه او چې خلکو کده خرابقرآ نه به یاسی پټکې لی دی د پی غبر په د ځان ناس بولی او نور خیر نه خلقو خلکو ته او دا دسې پیرلو زمونږ سلام ده نو سبب زی کار کوي چې دا خلک کولی دغموله دغه پیروللی دا کار کوي یوددو کې دا خلکو وللی دا کار کوو ان ولې قرآ نه کوو زکه چې ولاتش تروبې آیات سمنن قلیلا او مغور کوي زم ما په یتنه دنیا لږه د اصل مرزو دنیا اثر مرز ده دنیا طرف ته راغې وشيو يهودو دين تباشو دنیا د وجنه عيسيانو دين تباشو دنیا د وجنه زموږه دين تباشو دنیا د وجنه دې موږ علما په دنیا کې اختشوا یا د بادشاہ دربار لو رسیدو او یا نور دنیا کې اختشوا په دی ای ک د ان کار سبب کر کوي اصل مرض زی کوي دا یونه ب د تونو لاند دی زمونه زمونږه د اسلام مولیان ځان وباسي دا یتون دا یود نه دی نه مرد یود یو به دا کار کوو داه یو دا کار کو یود لا ما ګټهمه کوئ مونږ ی چې کوئ د مطبب خومدارې ود د په ه ګټه مک او یهو به و یودو به په تو کوی د خپل کتاب نه خلاف او يهودو به کولو کوله چا به کوم فتوخخه واغره بيغوي ورکون ته مناسب تاغه نه کې اين ځان غند د نخکاری مونږ هم دغه کار کوو ځان وته نخکاری او دای چا سر فټ کډه ده يهودو سره فټ کډه ده ګوره یاد ساتئ د قران اياتونو فتنه دي په یو شخص باندې نه خا په اوره لاندې قران عموم ذکر کوي قران خاص کينه بعض اياتونو کې بځه یو ځکه بالله یو تو خاص کړي لیکن قران اصل او عموم کو قاعده ذکر کوي چې ګوره موږ او تاسو ته لوي په دې خلکو چې دغه انکار کړي دغه دغه مرزي وو دموږ او تاسو ته څه وی چې تاسو دا کارونه کوي ګوره تاسو موږ د یهودو غوونه تباہ او برباد بشي او باز خلک بیا وې وینا و دین مراد ده چې لگا ما خلا ډېر په واخلوي قران ما لگا ما خلا ډېر اخلا دغه خلک هم چې کتابونه لیکلي ده چې ډېر ما خلا چې د قران مخ کې ډېر دنیا لگا ده سورتي আরাفو ګوره یا سورتي نساء ګوره لګ آیت نمبر واویا آیت نمبر واویا پینځم سي پارا عمر وکړو دومه وکړو نه لاندې آیت سورتي نساء آیت نمبر واویا لولا اخري آیت ګوره اخري د آیت اخري جمله لولا اخرتنا الا جنة قريبة ولرستن کوډمګه نه ټیمه مقررې تا کول ورته وایا متاو الدنيا قليل فائدې دنیا لګا دا والاخرتو خير لما لمن لمن التقى د دنیا फायदा لګا دا ټول دنیا د ټول دنیا फायदा لڅ ویلی لګي وته ویلی ول اخرته او اخرت چیر خير غره ده لمن دا اغه چا دا پارا اتقا چیرې کید الله نه تقوا پکې وي دا نسو د عارف غره لګ ایت نمبر یو سلو و نوي سورته عارف دهم سپارا اخری ایتونه سوره عارف دی د ټول دنیا لګا دا دنیا کې بچم روالے دو قرآن مقابل کی کروڑ لگی دی عرب لگی دي پھولو دنیا لگا ده آیت نمبر یو سلوو نی خبر مکہوی نیس کے خوا. آیت نمبر یو سلوو نیوی سورت عراف سورت عالی مران نی عراف نی مران سوره ال عمران تلورمه سي پارا او یوسلو ونې دار کلیل فائدہ د دنیا څخه د دنیا لګا سمما واهم جهنم بیا زیاده د جهنم دی و اصل سلمیحات او ډیر بزیاده ورتلو دی دنیا لګا سوره توبه ګوره لسم سي پارا دنیا څومره ده آیت نمبر دیرش یا یوه ظ نامنو یا ی یولهسم رو کو ده لسمې سپارې یا یولهځ نامنو او ممنانو مالهکوم ذا ق لکومه سری تاسو ته چې کله وویللی شي تاسو ته انفر اوځ في س پلار لا پلاره دهله کې جهاد له تا چې کل چې جهاد د وځئ ساقلته میلا ارده دراننده شي تاسو زمه کې بیا جهات له اردی ته بل حیات الدنيا آیا خوشاله شي وي تاسو په ژوند دنیا ماندی منه الاخرته دا آخرت نه اخرته تګران نه دنیا ته ګران نه دا نفما متاع الحیات الدنيا نو چرته کده دنیا چرته फायदा دنیا فی الاخرته په مقابل دا اخرت کې الا قلیل مگر لگا دا دا اخر مقابل کې خو دنیا ای چیش اعلی ورته کلیل ویل نه دشي په سونو ایتونه دي او ملاسه به بي نه لګي ماخلا بیر والا ولا تشتروا مغرکوی ورا اشتراک مغه مخک ویلو چې اشتراک دوه جزه دی یو خوخل یو اغستل دلته مګه یو د ځمانه کو خوخل مغه ورکوې اغستل خو اٹم کیږي چې خوخل وشکنه ځکه مګه یو جز جز یو اغ دویم جز جز بیا پریګدو په معنا کې نو ولا تشترو او م ورکوې مخ خو خوې بیاياتي زما پایتون ماندې سمنن قلیلا دنیا لگا حدیث کی راضی نبی اسلام فرمائی و اکراو القرآن قرآن الولا ولا تاکلو بیهی او مخرا پا دی قرآن مانده بعض خلقهی که نویره پا دین مانے گتشتا جایز دي حدیث که اکراو القرآن ولا تاکلو بیهی قرآن الولا قرآن بیاناوا ولا تاکلو بیهی پا دی مانے خراک مکوا دا یو بل حدیث کی راضی حضر عثمان بن العاص رضی اللہ عنہو یو صحابی دے اغه نبی اسلام ته ویلي و يا رسول الله ما تخبل قوم امام کا ما تخبل قوم امام کا نبی اسلام او دوی سیدا تخبل قوم امام شاه خو مؤذن اغه سړې وټاکا چې اغه اجر نه خلی تخبل اذان ورکو ورکو له باندې تنخوا نه خلی بل حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي یو صحابي دي حضرت عباده ابن ثابت رضی الله عنه اغه یوز کی قران بیان وو نو شاگرد کمان ورکړې او کمان هغه تیر شاده کمان وصله وا کمان ورکړې نو چاغراغه نبی اسلام کمان چولې دې نبی اسلام متویدات شهره ودا پلان کې شاگرد مې کمان راکړې دې نبی اسلام متوې کچتا ساده خوخي چې قیامت کې د اور کمان څنګه غړې ته واچول شي دا اوساته ځان سره او ګور کمان د خوخني دابیر ته ورکا او بعد یې ثابت وې وې جوړار شمولاله مغه ساغه دې شاگرد دې کمان برتویر کړو دا ورانګې امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ مشهور تفسیر تفسیر قرطبی کې اغلی کې و اجعلوا ایه حدیث ذکر کای و اجعلوا ائمتکم و نبی اسلام فرمایي چې اجعلوا ائمتکم خيارکم و نبی اسلام وی تاسو خپل امامان خ خلق ټاکئ جمع چیر کې امام تاسو خپل امامان خ خلق ټاکئ خيارکم خ خلق به مخ کې وی چې فإنهم ځکهه چې په یقین دا ایمامان چې د تاسو چې مخکې وي ځان نه ووفتون فی معاب نه کوم باید الله دا ووفوي نوایده ستاسو ستاسوته او دله تر میز کې د امامو چې تو نواینده بیکارا کاره سړی وټه کې مشر کې بتی یا کې د خرابوي پهدينین ګټی کوي نوغته لاله نوده کې خپل وای نه بیاسلاموي چې خپل نوده لاله سړی وټه کوي د بیا مخکې فرما ل ک دا خپل خبره ل کې غوي وای چې این سررکم انتو زکو صلاتکم کچه تا پا دی خوشحالی کیج زماموز دی خمونز شی نفقد دیمو خیارکم نو سم سر مخک که امام کرتو بیوی پتا داخل دا دا دا دا جمله و سر لیکی کتا قواری زماموز دی خمونز و شی نو سم سر مخک زن مخک و دروا امام سرخسی رحمت اللہ لین دا احنا فلوی عالم دی امام سرخسی اگر دا کتاب دی مضبوط مضبوط مبسوط ہے آغی کتاب چپٹر دیں کتاب المناسق تا آغی کیو باب دیں باب الحج ان المیت ہے چا آیا دموری طرف نہ حج که دے شکنش که دلے یہ باب آغا ای خپل بخبال کتاب کے آغی کی آغا ہوئی وچ ان المعزن والمسلیع و یکن آزان کا ان او منزور کا کې کے امام خی خلیفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دادا پیغمبر اسلام قائم مقام دی داغه پزې دي مکه نبيستان مو جمع وير کوله کنه دا د دوز داغه پزې دي هر جمعه ته او هو او د پیغمبر علي سلام چې و ما كان ياخذ اجرا د اجر نه ياغسته په موزباندې امام سرخسير رحمت الله عليه وي دا حوالہ زكبر کوم اجباء قتل شي پدې کې کما قال الله تعالی واذا كتي الله وتريد تش كلا اسالكم عليه اجرا الله پیغمبر ستام ته وي چې خلکو ته وې 17 نزه پدې معنی घटना ناخلما اجر ناخلما ول فذلك الخليفه او همدغه کار به پیغمبر وارث لم پکار دي چې پیغمبر پځي وي اغه دم پکاله چې اجر وانی لي د چانه بیا مخ کې کوي و عمل حدیث رو قيا وي ارتي هغه د دم ولا حدیث ته وي او حدیث ک دم ولا حدیث هغه دي چې یو صحابي د غلاړو دمه واچو په غیمنه شلو کې ديرش غړې واغسته داسمه خپل بیان کړم کنه په دم باندې واغسته نو و وګوره په دم باندې غړې نه دي واغسته دیش غړې وی عمل حدیث الرقية و هر چی هغه دم والے چې کوم حدیث دا تفصیل کوي ښا د امام سرخسی و چې هغه دم والے حدیث کوم دي نو قلنا وي وی چې ذلك مالا آخذه من الحرب بطريق الغنيمه وااصل کې د غمال چاغستتل شوي دغه دیر ګړی و د غنیمت ته د کافر نه اخستې دي اوسلمان د خونی د غستې په دی ووجمان ووي الله طراف کوي تن د پمر خبره نور چې کلغ ساب راغله لاې او سره نور ساب کرم د چې د ړ غست نور اوس په چې دا د ویل واغه دینه سدي چې دودی تر بتې چاغتل ن رووادي کاهغوی دا تربی ویر کول شوي سکرا ته چېغستتل رووادي خو لانجه کوله ابو موساه اشارري سره هغه ساب نوم دی هغهورې وره اوض پې ممسه پوه یم پ غمر چلا شوه اون فیصله کوي چې پی غمر ستان ته راغله د پیغمرستان چې دغ مسله وګله چې مادسې او کافرو مار چې چلی او معدم وواچه او د دی ګړېې غست دی دا مخه وکړه که بد م وکړه د بیا اسلام ااضری بللي ازری بللي فی سهحمن و پهېې مععلم سههم را کوي ای تسیخل من کې تقسیم کوي دا غنیمت تقسیم د سیوی کی مولا صدام دم واچی. تقسیم ای په خلکو باندې او خیر وی. وی تا کی چي نبيه استمو توي زما ايسا غره د مال غنیمت 15 سیوی يوي سره بیت المال اته غټم کده نبيه عليه السلام او د غيسا چاغه ژوندو اوس د بیت المال او تلوري سي به مجاهدینو کي تقسيم هيږي نبيه السلام توي از ربلفي سهمن مالم بکیبر خلاق 15 ما او د غتلور بر خلک بینچ کي تقسيم کي ټول په چې د غنیمت ده اڅو کوي امام سرخسير دا خبره کړي ده ابو داؤد شریف کې وحدیث ده نبی اسلام فرمایي وې من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله چا چې علم حاصل کوه هغه علم چې پاغي معنی د الله رضا حسې دي د الله رضا په کوم علم اسې دي قرآن او سنت باندې ديني علم معنی د الله رضا اسې دي او من تعلم علما مم ما يبتغى به وجه اللّا. چا چې لمه سل کو هغه علم چې پاغي د الله رضا حاصلېږي نو لا تعلمه الا ليصيب به په دنیا نه حاصلوي د دې چې دنیا ور باندې والی ینه د دا مقصد دایي چې زورو ستا بیا استاد شمه مدرسه کې تنخاب اخ.. آ.. آ.. اخلمه یا د دنیا دایي د علم حاصلومه چې یو ځل مدرسه جوړه کوم چنده بره غوندوم اخیټه پاله ما یا د مقصد دایي چې به وجوهات کې امام شمه تنخاب اخره ما بس دنبتی روما یا بل کوم د دنیا مقصد وی په نبی اسلام مخکې فرمای چې لم یجد عرف الجنه دا ابو داود شریف حدیث ده و دغه سړی چې په دینیت باندې علم حاصل ای چې دنیا فائدہ باندې حاصل کما دا سړی په جنت بوی مو نړۍ مولایات کړه عالم یاد کړه خو شویم دا رنګ نبی اسلام ډیر احادیث په دې باندې ښه متقدمین علما چې بده باندې موږ لګ بس کو زکه چې دا مساله جنجالي ده په دې باندې وړاندې ا مګوستاس وی وی چې دا ټول افریقي چي دي کله حدیثه کده وبندې ده کبرې له ده ک بل له ک بل له ک بل ده دا دا دا ډړل خو مونږه شاو خالق مشورې دي کنه کنه و دا ټول خپلمنسکي اختلافات لري یو وای مړی اوري بل به مړی ناوري یو وای وسیله جواز بل به نشته یو وای چې مړ له आवाज بل به مړ له आवाज لیکن دا ټول په یو مسله متفق دي چې په دین اغستل شته په یو مسله کې د یو فرقه دي اختلاف هم نشته اغه موږ چې په دین ګټه شته دیوبنده نو برهلېمو چې په دین ګټه شته نو الهی حدیث هم وی چې په دین ګټه شته خیر دا چې واج غستا او دا یتونه خو يهود دي دا هم نه دي دی مثال خودسه دي چې کشر زول پلاروي چې لوچکا لوفر ازان سمکا او مشرزوي چې دا خمار نه وي د خپل وي زغه بزانه سمما زخلو تزو زخلو چا خیمه مالو پلا ندی چې ته ځان سمکا د خو د کشر لوی ځان سمکا ی دې مثال شو يهود بشران دي هغه خو د پاکوي جتاسو په دین غټه مکوې ا موږ وې چې نا موږ د پاکنه دی چې په دین غټه کوي عقل منی د منطق منی خوښ نو مګو استاذوي چې دغه یو مثال مانه ټوله فرقه متفق دي بغير رسول نه چاګه چیکلاره هغه په ديمه مثلا باندې خلکو ته دا پیغه میرکو چې په ديمه نه غټم ناره واده په قران ایتونه خاصمن موږ او قران ایتونه ان شاء الله وسراړو قران ایتونه لولو وا والله خبر واورې متقدمین علما چې دي متقدمین هغه علما ته ویل کیږي چې هغه علما دي د اسلام اول 250 کالو د اسلام په شروع کې چې اول 250 کالو دغه 250 کالو کې کوم علما راغیل دي د دې ته ویل کیږي بدد ونیم سو کال نه باد چکم علما راغلی ادریس او بدنیم دریسه شاوخه بغه تاریخ دی ی دیگی مدينه باد دریسه امنا دریسه ام خپل دیر دی خداد دو ونیم سو کال یاد کا دینه باد چکم علما راغلی دی ته ویل کیگی متاخرین ورستنی علما نو متقدمین علما چ دی دا ټول وی چ په دین ما نه اغ... اغستل د متقدمین په علماو کې دی یو عالم دا فتونی شتره چې په دین ما روایت پوه شو امام قرطبی رحمت الله علیه هغه د دې آیت لاندې لیکي وایي چې ول اخزو والاخذو والاخذو والمعتیو ورکون کې ورکوونکې کلههما اسماني دا دوړه ګونګار دي چې په دین ورکې او په دنیا خلی دا دوړه ګونګار دي امام قرطبی د دې آیت لاندې لیکلی دی. نورم ورهم دې حواله دي خا د خبره خبره مې دا, دا کوله متقدمین علما چې دي اهناف کې ترحقی بیده یو عالم فتوه نکبله و ترتوه چې با ده اغا نومسره قصب نولی کل لکه یو عالم تر شوه شم شمس الائمه حلوائی، د اغناف و غط عالم تر شوه ده لیکن اغا چه اغناف حلوائی، قصب بیده نومسره نولی دغه شوه ده اغا فتوه او ده اغناف و که، و متقدمین و که، واسخو کبلیگ واسخوارزوک مفتی ده، پتکیه ویلو اشپاک ماشتی کورس د مفتي ته په پخمهشته کورسي هم درسه کې کته ورولدان مفتي کی شپږمهشته کور شته هغه چې وکیو د مفتي دی بیا مفتي هر څه نیوښته غوfti او مفتی هغه چې ولکیږي چې په خپل ورش هغه غوfti بزه هغه خلينه ولي په شو نو پړکه وای مفتی دی نو سبا ورځ ته مفتي دی په خوا مفتي دا, دا اسانه کار نو فتویر کول غاٹ غرب او هغه فتویر کول په باندې د علم دریاب په اسانه په دې سوچ به کاو مشورې به بیا به چې د فتویر کولې چې غلط نشم ټول عمر به هغه غاړه به غنا په ما غاړه چې په خلک عمل کوي بیا نو امام امام شمس الائمه حلوايي سبا سهار وختي به چې مونږ به وکړو حلوا په خړې وختي وتا خړې دیږي بازار کې به د مثال خبر نن سبا لسه وول سپور به حلوا خرڅ کړل کوه لږ څه پیسې به ګټل او باغي به گزارا وکړ د خوایشه په پیسې غوندي ګرزلیخه اغور صرف ضرورت خټه مړه کړې ده سوال نه ځان بچ کړي ضرورتونه پوره کړې دي کوښشاتو باندې کوي چې زداو کم زداو کم خکور کې وسېګما خو واغونه مخه جاما کومه هک الله دیر کړه شوک پروګواسه کدی نه کړا خپل جنتی روا نو حوا بیا خرڅ کړه لاس بیا د هغه نه بار ټوله ورځ به درس تدریس بی او تدریس کوو به علم بیان وو خلق به ټل راتل شاګردانی یو عالم تر شوی امام ابو حنیفه تخبل امام بزاز دغه نوم ځلکلګي امام ابو نيفه بزاز بزاز ولیکي د کپڑے کار کوي امام ابو نيفه خپل څه کار کوو تجارو د جامو کپڑے کاروبار وکاو تجارو ابو بکر جساس یو عالم تر شوی غټ عالم دی ټوله غټ عالم دی ابو بکر جساس جاساس ولیکي چونیتا ته چونی کار کوي کوو پښو امام ابو بکر خ... امام غزالي امام غزالي خپل نو محمد دی محمد ابن محمد ابن محمد بلارنی محمد ده او د نیکون محمد ده او محمد ده امام غزالی ته امام غزالی ویلې وی غزالی اتر کې جولاته وی زمونږ معاشره کې هغوی جولا ډېر بدنام ده ودا جولا ده جولا هغه ته وی چې تارون نه چا پټي جوړي ودا امام غزالی به جولا جولاته بد صفت نه نه قلا موږ به تاسو معاشره کې هغه پکړه ده خو ډېر علما دې اوس به زين نمونه وږي قرر عالمان دي چې هو بزانس سر کسب به امام احمد چې ده امام احمد ابن حنبل هغه او باب خیر خپل کتاب کې او باب داري چې کله یو عالم د خپل علم نفرېغي هغه باید قسم زده کی ور سره ور سره چې علم نفرېغه شي بیا قسم باندې ګټي دا نه چې علم بیا د ګټي هغه ورځي نو په خاب ځګارې دبد علم علما نا یا به طبيب او یا به مهندس انجنر انجنیر چې ته موږ یا به تجار یا به د جاساس بو یا بازار یا به با یا یا بهر وایو یا بغزالیو د کارو بارونه به کول خپل ګټه به کوله پوه شئ نو ولاته شترو مغورکوي بیاات زما پایتون ماندی سمنن قلیل دنیا لګه اوس د قران ایتون دروخه قران ایتون اوسو ګره سور توبه ګره لگو سوال کی سور توبه د سم سفرا قران خاصم وینه قران خو دا موتقدمین ل راجیه ده کنه ختوی وی کړي متأخر ورستنی ولا مو جایز کړی دي چې عالم لخير د جماعت کې کی کینیو دین بیان ای او دین د دین ساعتونو لپاره اسی ینه د دې هغه منطق ته یوګوري بيخي انسان اکرینمونی وای زکه ملاله لپاره جایز دي چې به به دین کار څوک نه کوي څه مطلب دی ینه خپل خپل به ایمان نه منی قوی وير کوي چې موږونه بې ایمان یو چې موږ لرانک موږ دین کار نه کوو پخپل په ځان غوي ور کوي په دې جواز جواز چې ودانې سی کنه وې جواز دې پر جبه و دین کار چوک نه کوي دین کار په پاتې شي قران نمبر څلور دېر شي لسم سپاره سوره توبه يا اي ولذینا منو او مومنانو انك انك سيرنا انك سيرنا یقینا منل احبار د مليانو نه احبار هبر هبر ولیکي ګي مولالا ان کثیره من الاحباره یقینا ډیر د مولیانونه ور رهبانه او ډیر د رهبان د راهب جماعت راهب پیر ته ور رهبانه او ډیر د پیرانو نه لا یقولون مال <سؤال> الناس خامخا خوري مالونه د خلکو بل باطله باطله طریقو سره باطله طریقو چا دم خلاص کړي چا د قران خلاص کړي چا د ناظری دکان خلاص کړي چا د یو دکان چابل دکان و يسد او بندي خلک د لار د نه دارنګ صورته سورتة আরাফ وګورئ اوسه سورتة ال عمران نمبر 25 بیا د اولماو صفاتو وګورئ خان د نخو اولماو چې د نخو اولماو په تو صفاتین نمبر 25 بیا درې مصیبارا سورتة ال عمران قران خو ځکه بیانای نه به ودیتو لند څوی چه تفصیل با کئی بیا او خیار سڑی چی او تراجعی کی کنا بیا چی مولاسی با څنګه چل دی ومن آل کتاب او باج د کتاب والاونا من آغا سوک دی انت امن ہو بقی انتار انا کشرت امانت دار و گرزی غلالا پیو خزانه بانده یود دیه الائکا نواپس کئی تا خزانه تاری دیر امانت دار خلقمشتا علماء که دا یہود علماء یا دی خواه یعنی پا کل که دا علماء مراد دی خواه د ټ خورو اسلام خون نو اماا د یهدو وله ما او خاصه مغو یاددي نو ی یؤدي لکه واپس ک تا ل خزانه ومن هم او بعض دی وړ ماونه من هغه سووځکهګوره یهودو ته نو ووي لی کتابو تهله کتاب مهب چې کتاب والادي ومننو او بعض د دو نامغ سووک دي انته عمل هوبي دیناې نه کشریتته اماه دارو ګغ لله په یو دیینار باندې وروپ او هغه دینناار ډم کې او روپی یو روپې باندې ولای اودي له لا يؤدي له لیک نو نو واپس تاله د یو روپې یو دینار الا ما دم تله قائما مگر ترڅو چې تولا دې د پسر باندې د خموله او د بدموله نخي وخذله خموله به دغه جتاه له په نظر افغانې ورقه اېو میاش بدوتو وي چې مون موندي سې به په نظر افغانې مې امانت درکړي وي اراکا نو کډيري کړي پوسې دا کسړي کډيري نکړي نو پوهه جي دا اغه يهودي ده چې قرآن کي خدای پاك یاد کړي ده زالقا داولي داولي مال خوري زالقا دا پد بيان نو پدي وادي چې دوی قال وئي دا يهودو مليانو به ويل چې ليس علينا آل في الامين سبيل نيشتره پمنګ ماني پمال مال اميانو کې څه ګونا اميانو مال چار څنګه وخروي کې ګونا نيشتره په دي وجم الله وي چې نه ياد کوي يې اميانو مال ورته حلال خاري مليانو ته ویکون علی الله الکذبا او پالا من دروغ وی چا لا جای اسکری دکنه وهم یعلمون و دی پویګی سوت ال عمران ګوره اخر آیه تو ګوره تالورم سی پارا آیه نمبر اخر آیه تو نو لارسې تالورم نمبر یو سلو نه نووی یو لسم و پاس دیں صلورا مسیح پارا وَإِنَّا من اَهْلِ الْكِتَابِ او یقین باجده کتاب والاونا لَمَنْ خَامَ خَاغَ سُوكْ دِ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ چِ ایمان راوڑی پا لابانِ توحید والا خلق دی توحید منی وما, پاک منی تا پا وما او پاک کتاب منونز له کوم شاریک لري شویل تاسو ته په قران باندې وما ما انزل او پاک کتابون باندې ایمان راوړي چاليګلې شوی دي الایم دوی ته تورات زبور انجیل هم صحیح منی په صحیح صحیح مانو کې خاصین للہ یریدون کې د الله نه د الله ډار پر وړکې ده خول ما دیخا لا یشتورون بیاات الله سمن قلیلا نغور کې پیاتون د الله دنیا لگا د خموله صفته شی بیان شو چې الله یې شتهرو نه ورکی بیاات الله پایتون د الله معنی سمنن کلیله دنیا لگا ولایقه د خلک لهوم اجرهم در ربیم د دوی له اجر ده په نس در دوی له با لا اجر ورکی په دنیا کې په اخرت کې ان الله سریولی صاحب سورۃ انعام غوړي لگا آیت نمبر 8 سورۃ انعام نوی آیت نمبر نوی فراسم رکو وم سپارا استوته اناش فراسم رکو وم سپارا ول اس پیغمبران چې کله ذکر کین نو بیا اخر کې الله وی ولایق داخلك کسان دی، هد الله چې توفيق ورکړي دوی تعالی د مسلې د پیغمبرانو ته الله توفيق ورکړي فبهداه دی، نو په طریقه د پیغمبرانو په سر روان شي کول ورته ا طریقه چي شه دا ا طریقه دا کول ورته وای پیغمبره چي لا اسئلكم عليه اجر زنه واړم تاسو نه په دې بیان باندې کوم بیان تاسو ته ما وکړو نه واړم تاسو نه په دې بیان باندې اجر انته اجر انو ویلا ذکر للالعالمین دا قران کریم مگر پند دونه شه دا پر د مخلوقات به ودینه اجر نه مراد وي د اجر ده مونږ خو سیدا اجر او اخرت اجر شوکانو ته هودو پورې لګ نوشتم نمبر ایتو ګور ویدل تا اجر نہ مراچله د اخرت اجر د چتاس نه زده اخرت اجر نه وړمه د اخرت اجر ومال الله راکیم وو خاصید آیت نمبر 93 د اخرت د دنیا دولت سم آیت نمبر 93 نوح علیہ السلام خپل قوم ته وی ی او کوما لا اسلکم علیه مال نه وړ تاسو نه په دې بیان مال اجر دلته ګوره اجر پځی شه راوړو یی دا اجر د دنیا اجر مراده پیغمبرانو چې چې لا اسئلکم علیه اجر دی اجر مراده دنیا اجر دی و یا قوم یو کوم زم لا اسئلکم علیه نه نه واړم تاسو په دې بیان منی ان اجریا نه اجر زم غورا ان اجر مغه شو نه دې اجر زم دغه مال دځه خلما الا علی الله مگر الله بن مال بالله اجر راقی و ما انا بتارد الذین امنو خام امداغ او گره صورت او دا خصو دا دا پریده صورت او شعره او گره باز بیاین شرح درس ختمه او خان صورت او شعره صورت او شعره کی بیار طول پیغمبران خان طول پیغمبران دا سر نه لاؤ نیسا آیت نمبر گوری گزب پیدا کوم یو صلو نحا او گو رئی نحا مروکو نلان لعیت دی نو نسمہ سی پارا یو صلو نحا ننوح علیہ السلام پیغمبر نرانی سی خان ننوح علیہ السلام چوئی آیت نمار سلو نحا وما اسالکم علیہ عجرین او ناوارم تاسو نپا دی بیان مانے چا عجر ان اجر عجر الا نه ندی اجر زمانگم مگر علی رب العالمین پا پالونکی دا مخلوقاتو بانده آیت نمار یو صلو اووی آع... ایا ته ریشلو یوسلو ویشت بل پیغمبر هو دلی سلام سوی دانو علی سلام کنا ایتمه سننه کی یوسلو ویشت کی هو دلی سلام سوی و ما اسالکم علی اجرنا او نه وارم تاسو په دې بیان باندې کوم بیان قران د الله کتابی چ بیانو توحید چ بیانو دینی بیان چ کو ایمن ازن تجر ان اجر ایلا رب العالمین مې اجر زمام مگر پرب د مخلوقات وباندی ایتمه ریشلو پنسلو خو ګوره یو سلو پیندت الویج درم پیغمبر صالح علیہ السلام سوی و ما او نوارم تاسو نه لې په دې بیان مانی من اجرن اجر ان اجریا اجر هو پوسه کته اجر نه مال نه خان ان اجریا نه دې اجر زما الا علی رب العالمین مگر پرب د مخلوقات وباندي مخکيو ګوره آیت نمبر یو صلی ترور شپیتو لوط علیہ السلام سوی وما اس علو کو منناجرې او نهواړ یت نمبر یو سلو چور شپ وما س علو کومانه غړ تاسونالي پهدي بیا من من اجرې نه چې اجره ان اجریه اللهلاره بلاللم نه نمبر یو سلو اتیاو ګوره او بل پیغمبر غمبر شو السلام سلام وما اسال اعيتنم يسل اتيا وما اسالكم عليه من اجر او نه ونه تاسو نه په دې بیان مننه چې اجر مال ان اجر يا نه اجر زما الا على رب العالمين دته شو تلور او نبي عليه السلام ته وي خان بي اسلام او ربي السلام ته آیت نمبر خزام نو پول پیغامران چوی د نوه علیہ السلام انی تر نبی علیہ السلام برسولی انعام کی نبی علیہ السلام تلاوی لی دی چو کلا اسألوکم علیه اجرا پول پیغامران چویی مڠاجر نغواړو مولاسب وينو مڠچي اجر و نل بيدين كارن كو ولا تشترو مڠ ور كو بي اياتي ايتون زما سمن قليلا دنيا لغا و اي يا فتكون او خاص زمان وري جاي وامنو ايمان راو دي بما كتاب ماندي انزل تو جي مار لي ده مصدق ال ما تصديق كون كيدا كتابونو يدا غ مسلو ما كم چي تاثر دي ولا تكونو او مكي جاي اول اول كافرين انکار کار کوون ک بهی په د باندې ولا تشترو او مغور کوی به آې پای تونو زمانې سامانقللیله دنیا لګه یا یا فتقون او خاص زمانه اویرېږی.